بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين توقيوا تكياندليا نسمو له التفسير للقران الكريم توكو كاتيكا ايه 93 هي سوره المائده منيزيمو سبحانه وتعالى اناسما لا على الذين امنوا وعاملوا الصالحات Hakuna kwa wale waliomuamini wa muamini zingu, na wakayafanya mazuri ya ibada zao faradhi na suna Junahun hakuna madhambi فيما ma ta'imu katika kile walichokila idha mataqau wakiwa ni wachahungu Waamanu wakamuamini Mwenyezi Mungu wa amilu wakatekeleza faraidi na masuna ibada zao thumma taqau tisha kum Mwenyezi Mungu Waamanu, wakazidi kwa na ya imani mwenye, kwa Mwenyezi Mungu thumma kisha wakamcha Mwenyezi Mungu wakazidisha kumcha Mwenyezi Mungu wakasanu na wakafanya mazuri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wallahu yuhibbu watenda mazuri wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kama wanayemwona na maasi yake Mwenyezi kama wanayemwona wanaheshimu Mwenyezi Mungu anapomwomba kama wanaimuona. Ha Mwenyezi Mungu anawapenda kwa mana ya kuwatawala barakaheri duniani na akhera. Ya ayuha ayyuhalladhina amanu haye ambayo wamemwamini Allah la yabnu annakum Allahu bishay atakutiya nimtihani Mwenyezi Mungu kwa kitu kidogo mina saidi kuwa vinje wa nyama hapo lini kwa vinje ambavyo tanaluu aidikum binakamat mikono yenu wa hukumu na namiko kieni liعلم amizingu atakutieni mtihani juu ya hayo ili adhirishe adhirishe mayakhafuu bilghayb yule anayemwogopa Mwenyezi Mungu pasi na kumuona famani itada baada zalika na atakayekiuka mpaka baada ya hayo falahu adhabun ali basi huyo kashathibitikiwa na adhabu naeuma ya ayuha alladhina amanu ayani mliomamini Allah la takatulu saida wa antum harum. La takatulu saida wa antum harum. viwinjwa. Wakati nyinyi kimia hija. Wa man katalawu minkum. Na atake kiwinjwa kati Katienu. Akiwa kimia hija. Muta ammidan. Kwa maksudi. Pajaza ummi thiluma katala minanda. Ata wajibikiwa nakumlipa mfano. Wa yule mnyama ali Katika wanyama wa mifugo alemua nyati atalipa ngombe paa au mjiwa atalipa mbuzi atakemua kondamlia atalipa ngamia adabu yake Jazaa um, mithl ma qatala min an'am kulipa mfano wa yule mnyama alemua atalipa katika wanyama wa mifugo ya ayyuhalladhina amanu inayaabluwannakumullahu bishay'in atakuntunna imtihana min an-nizami kwa kito minusaidi katika viwenjo tanaluu aidikum allati yanwanpatwa na mikono yenu walima na amjwe, wa mikuki yenu Allahu man yakhafuhu bilghayb Ili amjue amdhirisha munizangu watu ambao anamogopa munizangu kikweli bila kumuona wa itada ya baada dhalika falahu adhabun aleh ataka ki ukampaka baada hayo, ya hayo miongoni mwenu atapatwa na adhabu inayoma ya ayuwalladhina amanu la taktuloo saydan ayyumin lamsi'u biwiinjwa antum hurmu waqta madhlihih wa man qatala minkum munjimun wiinjwa katyenu fajaza'um atawajibikiwa na kulipa mfano mithla ma katala minan'am mfano ayuwalladhina yamalimu kutokana na wanyama wa mifugo ya hakumu bihi dha wa adil minkum wa tawamuzi hayo watu awili wa, wa miongoni mwenu hadi ya ambali alkaabati mnyama atakayofikishwa katika maeneo ya au kafaratun ta'am au kama kashindwa nakumpata mnyama kwa ugali wake au kwa wadimu alipe chakula kwa thamani ya huyo mnyama. Kafara ta'am au adilu dalika siyaama au kama na hata uwezo wa kununua ito chakula hanya ali, af, alipe kwa kufunga kwa idadi ya vibaba vinavyoweza kununulika afunge kufunga kafara kwa idadi ya vibaba vya vinavyonunuliwa kwa mali huyo mnyama ambaye alimwajibikia amlipe kwa mfano mtu kadhalazimikiwe kunilipangamia basi athaminiwe ngamia 100 pesa ambazo zaweza kununua ngamia 100 kwa chakula ni chakula kiasi gani kitapatikana kwa presa hizo na zitafanywa thamani ya chakula chakula hicho ithesabiwa vibaba vingapi kila siku kibaba kila siku kibaba kila siku katika vibaba vyote vilivyopatikana kutokana na thamani ya huyo ngamia Mwenyezi anasema adhabu hii anapewa mwenye kutekeleza jambo lilokatazwa katika hija liyadhuka wa bala amri ili aongee uchungu wale lile jambo lake analazimishwa alipe mfano au alipe chakula au alipe funga fa fa Allahu amma sala Mwenyezi Mungu kwa yaliyopita kabla ya kuja haya hii kwa fayantakimu Allahu min lakini atakayorejea tena wa Mungu dabu wallahu azizun dhuntiqan na Mwenyezi ni mshindi mwenye maangamizo uhilla lakum saidul Bahari. Amahalalishukum Saidul Bari biwiinj wa baharini wa na hunakuvila Hata ikam mahrimia samaki kumla, samaki mnalalishukumvua mata'allakum ikiwa ni staree wa al-sayyara stareeza wa safiri. wa hurrima alaykum Saidul al Bari maadumtum hurma kili cho haramishukum ni wiinj wa kwa muda wote mtakuwa mahrimia watakullahu alladhi ilayhi tusharun mogapeni mwenyezi Mungu ambaye kwa Mwenyezi Mungu huyo mtakusanya mwenyezi anasema katika aya hii ya 97 ja'alallahu alka'bata albayta alharama kiyama linnas Ameifanya mwenyezi Mungu alka'ba nyumba tukufu ni mahala pa usimamizi wa watu katika ta'a bashar alharama Amefanya Mwenyezi Mungu mwezi wa ta'dhima mfungo nne Rajabu Mfungu tatu 3 mwezineni jumla yake. Mwezi hiyo amefanya Mwenyezi Mungu ni miezi ya ta'dhima. Kwa shi'a al-haram miezi ya ta'dhima. Wala Hadi amefanya Mwenyezi Mungu kuheshimiwa wanyama wanaopelekwa Makkah kwa ajili ya wa kutolewa sadaka. Walqalaidana Ampahishima mpaheshima Mwenyezi Mungu wanyama wale alama za majani ya haramu ya maka kufahamisha kwamba hawa wanyama kwa huko kwa ajili ya kuchinjwa ili wasitaadhiwe njiani wasifanywe vipenga na mizi vivote kupita njiani dhalika litaalamu kufanya hivyo Mwenyezi Mungu anasema ni kwa ajili mjue anna Allah yaalamu ma fi wa ma kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yote mnayofanya katika mbingu na ardhi yote mnayofanya katika mbingu na ardhi anayijua. Wa Allah bikulli shay'in aleem. Na kwamba Mwenyezi kila kitu anakijua. Kila kitu anakijua Mwenyezi Kwa hivyo kaka kupeni miezi ya kuhishimu, ambayo ni mimi jumla yake mfunguo pili, mfunguo tatu na mfunguo nne na Rajabu. Kila mweka miezi hiyo ni miezi ya kushimiwa. Hishimiwe, iheshimike. isifanyiwe fujo ya aina lolote aina yoyote Ilamu na kueni mkijua mjue kwamba allaha shadidu liqabil ni mkali wa kuadhibu wa innallaha ghafururrahim na Mwenyezi ni msamhebu ni mrehmeu pamoja na ukali alionao na nguvu alizonazo na uwezo kamile wa haufanani na uwezo wote lakini bado ni ghafuru rahim. Ma ala rasuli illa albala hakuna wajibu kwa mjumbe wetu Muhammad isukwa kufikisha sheria maagizo Wallahu yaalamu ma tubuduna wa ma taktumuna. na mwenyezingu Mungu yote ambayo mnayadhirisha katika matendo yenu na mnayoficha qul sema Muhammad la yastawi al-khabithu wat-tayyib machafu na mazuri walau a'jabaka kathratul khabith hatta yakuvutia kwa wengi wake hayo machafu halingani na mazuri. Fattakulla bi yaqul al al-alba. Wa habbasim mughapeni Mwenyezi Mungu Enyi watu wa akili. Mugopeni Mwenyezi Mungu la'allakum tuflihun ili nyinyi mfanyike wema. Ya ayyuhalladhina amanu a'imlimu'mini Allah la tasalu an ashiya. Msiwe mkipenda kuuliza uuliza baadhi ya mambo. Msiwezi uulize baadhi ya mambo. In lakum tasu'ukum ya majibu yake atakuti ya ukorofi atakukorofisheni wa intasa aluana anakiwa mtaendelea kuuliza yu. Hina ni yunazzal alaikum alquran fa la itakafatrum shakwan alquran lakum ya ketehirisho majibu yake maku musakin kwani hamtosheki na upole wa Mwenyezi afallahu anhu mwenyezi Mungu amekusamehe haya alikuwa hajayatolea hukumu wallahu gafurur halim na mwenyezingu Mungu ni msamihayo حال يوم الدين قد سالا قوم ولجريبو ياولزاولزا بعض مبا كما هايوا من قبلكم قبل ثم اصبحوا بها كافرين يلپجبيوك يكفروا وكا بعدا يجيبوا نكفحوا ما جعل الله من بحيرات ولا سائبه هجفى منينزي مungu بحيره نyama كوكيواناذري ولا سائبه ولا سائبه ولا وصيله hajafanya wala hamin majina haya ni nyama ngamia au ngombe bahira ni ngamia ambaye uh, anazaa makao anazama memba ma, kumi kaza ka ambaye memba kumi hizo zote ni madume kwa hivyo ngamia huyo anapewa heshima hapa kiwi hajinjwi kwa utumao yote wala saiba saiba ni nyama ambaye kadiru fululiza kuzaa majike matano katikati kaja dume alafu majike matano tena honi vile vile ana pewa heshima akabudiwa akawana tunzwa kama sharifu gani wala wasilani mnyama alifululiza majike alafu madume wala ham wala hajafani mwezingu hami dume na ngamia anakuwa amezalisha makoo kumi hivyo, wanyama hawa ndio wa hapa niwaeleza ni katika imani ya kikafiri ni wanyama wanaoheshimiwa sana ni kama masharifu wanaabudiwa hasa lakini Mwenyezi wanafuta anafuta imani hizo kwa kusema hajafanya mwenyezingu Mungu ibada hizo wa la kafaru lakini makafiri yaftaruna alaallahi alkadhiba wanaunzuria Mwenyezi Mungu uongo wa aktharuhum la yakulun na wengi wao hawana akili waitha qila lahum ta'alamu wa, na anpoambiwa njoni ilama anzalallahu kwenye mwongozo alioteremsha mwenyezi Mungu wa ila rasulinjoni kwenye muongozo wa mjumbe mwenyezi Mungu kalo usema hasbuna ma wajadna alayhaba usema sisi tumtosheka na miongozo ambayo tumekutunayo wazazi wetu mzingo na asuta kukwambia awala ukana abaohum la yaqluna shay'an wala yatadun Ajapokuwa hawa mababa zao hawafahamu chochote wala hawongoki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuambia waja wake warudi katika imani sahihi. Anasema ya aladhina amanu eni ambao mlemuamini Mwenyezi Mungu bali kum anfusakum wacheni kuigaiga juu yenu muzishike nafsi zenu kuziongoa Mufatane na miongozo ya Qur'an mufatane na miongozo ya hadithi za mtume mufatane na miongozo ya walimu wenu waadilifu wa la yadurukum man dhalla idha hatadaytum hatakudhuruna shai'atan atakaypotea kima nini mmeongoka baada nini kwesha kuongoka basi aliyepotea mwachieni pale ila allahi marjiukum jami'an kwa munyezingu ndiyo marejeo yenu nyote wayunabeu kombi ma kuntum ta'amadun atakuelezeneni munyezingu yale mlilokuwa mkiyafaa ambapo katika maelezo yake atafuatana pamoja na malipo ya ayuha alladhina amanu ay nyambao mmemwamini mungu shahadatu bainikum idha hadhara 'adakum al-maut mushahidi unatakiwa kati yenu anapofikiwa mmoja wenu nakipo. hina al-wasiyati wa katat maagizo wasia itanani ayati mashahidi wawili dha wa adlin wa adilin au akharani kama wakosekana wale wa dilevo japo wengine waliokuwa wa siwa wa siwa islamu min ghayrikum walakwa injia imani yenu. in antum warabtum fi al Hii ya yakuruhu kuweka mashahidi wa siwa wa islamu baada ambapo mtakuwa nyinyi wasafiri katika inji mtakapokuwa nasafiri katika nchi, wa asabatikum musibatu al-maut yakul kufikeni misiba yakifu hawa mashahidi waliokuwa si katika imani yenu tahabisuna huma mjimu mwazuie mimbari salati baada ya sala la asr wa yaksimanu billahi wa kwa jina na Mzingu in aratum, ikiwa mtakuwa na shaka na shahada zao waapiamini la nastari bi thamanin sisi hatutuchukua badala kwa kiapo chetu hatutukui badala nyoyote iliyokuwa na thamani duni walaukana ukana dhaqurba hata ikiwa huyo tunamshuhudia ni jamaa yetu wala naktemu shahadata llahi wa haddatu zuyyahu wa munyezingu inna idhal laminal athimin sisi tukifanya hivyo tutakuwa ni watu wenye kuacha madhambi mungu anatuongoza namna ya kuwatumia mashahidi waliokuwa si katika dini yetu fa in ala annahuma astahakka ithman na pakegundulike kwamba mashahidi hawa walio si wa islamu wamestahiki dhambi wa akharani yakumana mkamahum waje shahidaw walin wengine wasimama makamu yao minallathi nastahaq alaihim lawlayan katika wale walio wa mwanzo fa kusimani billahi yani katika jamii yenu kwa ape kwa jina la Kwa kuthibitisha kwamba la tuna na ahak min shahadatihim shahada yetu sisi ni bora ndio ya kuisimika na kukubalika kuliko shahada ya hawa waliokuwa kuasima swahili wama tadaina na sisi hatukiuki mipaka inna idhal lana min sisi tukiwa tutasema wongo tutakuwa tunadhilimu tumedhulumu nafsi yetu dhalika adna Kufuata mfumo huu mwenyezi Mungu anasema adna ndio mwendo karibu sana Anya yaatu bi shahadati ala wajiha yakwa fanya mashahidi wa toee ushahidi unastahiki au ya khafu an imanu ba'da imane au angalau waogope kuja kurejesha tena kiapo baada ya kiapo cha kwanza wa taqwallah muogopeni mwenyezi wala wasma'u na msikilize vizuri wallahu la yahdi alqawma fasikin na mwenyezi hawaongozi watu ambao ni wahuni ikumbukeni katika aya hii ya moja na tisa Mungu anasema yawma yajma'u llahu ar-rusuda ikumbukeni siku ambayo atawakusanya Mwenyezi Mungu wajumbe wake wayakulu madha ujibtum awaambie ni kitu gani mlichokubaliwa nimet zenu qalu wajumbe watasema la ilma lana sisi arabi hatujui kitu gani innaka anta allamul ghuyub wayantum juzi wasiri iz kala Allahu ya isa bin maryam sasa kumbuka basi pale aliposema Mwenyezi Mungu kumwambia Isa bin Maryam ewe Isa bin Maryama we Todo kwa neema ya aleka. Ikumbuke neema yango iliyo kwako michakwako adawa dadika na kuzizi wako wakike. Id ayatuka bi ruhim, bi biruhi Pale lipo nguvu bi ruhil kwa roho mtakatifu hibrili. Tukalimu nasa fil mahdi, ukawa na na watu hali yakuwa ni mtoto mikononi, wakahala na ukazungumza na watu hali yakuwa ni kijana. Wa idha 'allamtuka al-kitaba kunbuka 'ala kitabu cha Taurati wa al-hikma na undani wake kitabu cha Injil na hikma zake na undani wake wa id takhluqu min tin ukumbuke pale ulipokuwa kutokana dongo ka hay mfano wa ndege bi idhni amri yangu fata fuhu ndani yake fayakunu tayran bi idni akawa ndege mwenye kuruka kwa, kwa amri yangu wa ul akmaha na kauna wasiombwa na macho wala abrasa na wenyembadanga bi idhni kwa amri yangu wa idh taqu rujul mautan kumbuka pale ulipokuwa ukiwafufua maiti bi idhni kwa amri yangu, wa idh kafaftu bani isra'il ukumbuke pale nilipokuwa nilipoazuria bani isra'ila wakati anka na wewe kokupata ji itahumu wakati ulipowajia bil bayinati kwa wa miongozo ya haki na na uwazi waqala alladhina kafaru minhum wa kasama walo makafiri mingoni mwao in hadha illa sihr mubin hakuwa huyu Isa isipokuwa ni mchawi na haya aliyo kuja nayo ni uchawi wa idh awhaitu ila alhawarini kumbuka muhammed pale nilipowapelekea hawarini wale sahaba zake mu Isa tukiwambia anaminu bi niamini mimi wa bi rasuli muaminini wangu Isa kalu masaba hao au wanafunzi hao wakasema amanna sisi tumeamini wa shahidi tunakuomba ushuhudie bi anna muslimun kwamba sisi sisi tumeshakuwa waislamu sisi tumeshakuwa waislamu chini ya mwongozo wa Isa idhi kala al hawariyuna kumbuka pale waliposema hawariyuna wafuasi wa Isa ya Isa mwana wa ewe ame isa mwana wa maria moya Hal yastaw Rabbuka an yunazila alayna meedate minas samaa'a? In kanaa Mawlaaka kututaramishiya linaa eh, party ya chakula kutoka mbinguni. Qala Isa kaambia itakulla. Jamani nyie mbona mtakakiuka mpaka tena? Mogopeni Mwenyezi Mungu. In kuntum amaneen, ikwani mwaamini. Qalu wa kashikilia hawarina hawo wakumbe Isa. Nuridu an minha, minhaa na tatufaa wa tatumaa tunachokitaka iteremishwe meza tupate kula kutokana chakula hicho watumaa ni kulubuna na mioyo yetu zitulizane wanaalama na kujua hakiika kwamba an kad kwamba ule otambia ni kweli wanakuna alaiha minashahidin na pia tuwe sisi hiyo ya chakula ni mashahidi walishuhudia kwa kuona hasa kwamba teremka chakula kutoka mbinguni Qala Isa isa aysanta qalbusam kama ilkaymanawake ismu Mariama Allahumma o oh, mola wangu rabbana eh raziwangu ndeswet anzil alaina maidatan minas sama to taramsiya yopate chakula kutoka mbinguni takunu lana eidan li awalina wa akhirina ewaya nisikku yeto kwa mwanzo na mwisho wa ayatan minka hiwe ni na dalili kwetu kutoka kwako wapo na uturuzuku chakula hicho wa anta khairur na wao ndio wa kuruzuku قال الله mwenyezi Mwenyezi akamwambia kwa Musa ini munaziluha alaykum mimi nitaiteremsha maida kujuyenu famani ya kufuru baado lakini atakayekufuru bale hapo mnakumbuka miongoni mwenu fa inni basi basini mtadhibu adhaban adhabu ambayo, la wa'adhibu ahada sita muadibu yoyote mwingine minala'amina katika walio wa viumbe wa izi qala allah na kwa kweli maida la tetemshoa maida la tetemshoa wakaishuhudia waka lakini wakashindwa kutimiza miko Kwa wa wale wasibikise kitu kitakobakia kwa kigao lakini wakae akiba. Wehi kala Allahu, kumbuka aliposema Mwenyezi ya Isa na Maryama anta kulta lin-nas wa ummi ilahani ni wewe uliyeambia watu nifanyeni mimi na mama yangu waungu kala Isa akasema subhanaka utakatifuni ni wako mayakunu li haistahiki kwangu an akula malaisa laysa Kusema, bihaq jambo ambalo haki Inkuntu kunt qultuhu wa ni msema basi unajua Taalam ma fi nafsi wala aalam ma fi nafsi. Poi unajua kilichomo ndani nafsi yangu wala si mimi sijui kilichomo ndani ya dhati yako. Innaka anta al-'aalamul Wewe ndiye mjuzi wa siri. Ma qultu lahum si mimi watu hawa Ila ma matanebe. Sipoku yale yale woniambisha. Anibudu Allah. Naa yoni kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu rabbi mlizi wangu wa na mlezi wenu wa kuntu alayhim shahida na mimi nilikuwa ni shahidi maadamu tufihimu kwa muda nilipokuwa nikishi nao balama tawafaitania uliponiondosha kunta anta alaihim alayhim. Ulibaki wewe kuwa ndiye muhifadhi mwenye kuhifadhi wao wa anta ala kulli shay'in shahida na wewe jo yakilla kitu ni hadir wewe jo yakilla kitu ndiye ya mhuhafidh intawathibhum kama utawaadhibu hao fa innahum ibaduk basi wao ni waja wako una uwezo wa kufanya unavotaka wa inta ghafillahum naka tawasame fa innaka anta alazizu hakim basi wewe ndiye mshindi na mwenye hikima katika maamuzi yako qala Allahu, ndipo kasema mwenyezi Mungu wataala wa ta'ala kumwambia mtume wake isa Hada yanfa'u sirkuhum. Hii leo ndiyo siku ambayo utawanufaisha wale wa kweli ukweli wao. Lahum jannatun tajri mintahti tahtiha al-anhar. Watathbitu wao na pepo ambayo inapita chini yake maji ya mito, Maziwa ya mito, mito ya maziwa, mito ya asal. Watathibitikiwa na pepo ambayo inapitiwa chini yake na mito ya maji ladha yasiyoharibika na mito ya maziwa yasiyochacha mito ya asal yasiyoharibika ladha yake. hao ndiyo atakao na malipo yao hayo Khalidina fiha watabakimi tabakmi ndani ya ni Abada hizo abadan milele Allahu anhum ya kuwa mzee mungu waradu anhu na wao taridhika na mzee Mwenyezi Mungu zake kwa matendo mema waliofanya na wataridhika kwa malipo atakayopewa. Dhālika al ladhim na huko ndio kukubwa. kubwa. Allāhumma ja'alnā min al-fā'izīn. Lillāhi mulku as wa Ni milki yake Mwenyezi Mungu ufalme mambingu na ardhi, kwa mafihi na nyamli yenu yake, wa ala kulli shay'in kadir Na yeye juu ya kila kitu ni muweza Allah mwakutoe zashaye tuyafanye yaliyo mema na utuepushe yaliyo mabaya ewe Mola katika kazi zetu katika ibada zetu katika maisha yetu katika vifazi zetu vizazi wetu ya Rabi tubarikie katika dini yetu na akhera yetu bi ya ke arham wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa